اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة محمد دی سورتنا تر سور قاب دریو سورتنو کے مسر بیانی دی جہاد سور محمد کی تر دیو اور کی قتالتا سورت دوئی اولی کی کی ترغیب جہاد تا او سا له سیتونو کېله سیتونو کې دی کې ترغیب د جهات ته اول بیاې دپاره د جهات بیا دوی می سکې اپول لینه آمونونه او س بیاې د منافقو او تخ په ذکر کې آخر کې اول کې تخ فر کوي دپاره د منکرین د جهات خلک چاغې د جهات نروسو کې الله <اللزينَ> دی نه کفرووا کسان چې انکار کړ کفرو انکار کړ توهید نه انکار کړی د خورآ انکار ک دی د الله نه انکاری کړی د قیمت نه د مقاسی د اوربونې مخړول انکار کړی اوسان او بندې خلق د اللهدن نه پران نه خلک بند توهید نه خلک بند ازواللہ امالا ام برباد کردیا اللہ عملنا دیو اعمال برباد دیو دا تقویب شودنم امانو کود دپاره اوس بشارت او آگا سان آمنو چی منلے دے توحیدو منلے دے قیامت منلے الله اللہ منلے رسول و امینو السالحات اعمل کردے پا طریقہ دا پیغمبر وامنوی مانو زلاله محمد ایمان اور دی پاک کتاب چې لري ګل شه محمد رسول الله والحق هواندار چې دا د رښتیا مې ربیم دربد دیونه دا رښتیا کتاب دی نشدای اوکرو کفرانم سیاظیمو درب کم زونا تکلیفونه دی د دنیا کې دنیا کې وطن مصائب مصیبتونه ختم کم واسلا با لهم او دروس بکم حال دا دیو باخیرت خیرت کیم دا خیرت خوش آلی بولی ارکوما خود دا دی علل بیانی دا خوش آلی بولی او دا دیو جنا ذالک دا بیانن الذین کفرو چیقن کافر اتوال باطل رواند باطل پسې د کاافیرانو عامل ې بربا شو ځکه دو په بات پهې روان دي ممنانوله س لهبالوم حال مې خکو ځکهه وان نهله نامنو یقیین ممنان ات ح روان دي حق پس یا طربه د رپل دشانې بیایانې الله سالله مثال ندي حالات داغې چې څوک تاببیدي ناغیله خوچیور کوم څوک نه تاببی غیله تلیفون ووررکم. پ دالهېتون ل نه کرو دا ترغې ورکې زیاتته کله چې تاسوو ملاکشي د کافرو سره په ضربر قامو نو هغې سټونه سټ وای حتا تردي دا ستونوم چینې توې کېو پهش وس په کلک کوې تړل نهدي پهمامن نبادو یا ب سان خې جوی د روو ایسانې پیخی جوی پری و اما فی ذا ان او یا بدن اقلی پی پیدیا پی دیا پی بدن والے ماربو والے مال و پری پر دی حتا تزال حرب او زارات تدی چی کی دی جنگیان فوز رہا واسلخ بلا تصو پوری کافر وسنی خودی تاسوم می دئی توصیقت لوی چاغو واسل کی دی قدار شین تاسیرو قدارے گئ تردی چی کی دی کافر او کته زمانه کې حتا تزال حرمه تر ديږي کې کافر او زاره شرک پر چې کافر د شرک او د کفر نه قدر شي ذالک الامر ذالک خبرم دادا یا افل ذالک مفعول نه په حضره او کيده کار الامر ذالک کا خبر نور تاموږي یا افل ذالک نه دا ظالې کومه پول شو پې هف شو او کو دا کار ولوشال الله خدا الله خو شو لنته سره می نو بدل بهغسې ولونه انتاره بدل بیاغسې بخپ را لیکن لاکن میش کې با سا بعض باندې والنه قوتونو اوګسان د بیا علت د کتال آغسان چې وجلې شو د الله ددین دپاره. په یل عاملوم چری نهبر بعض الله ملنا دوسییم زرده توپق پور کې دو له پهس دېبالالم اوبرابر به کې حالنیوم پهی خیلومل جنته اودن کې دو دره جنتته او فالوم چې بیان کی الله جننتته بیان کړی الله دوته یا هر د اوورف نه د اوهپلوم چې خوشبي کی د الله د جنندیوته دو دپاره خوشبي کړ دې بیان کړې دے الله خوذله دے الله او خوشبی کړې دے الله مخکي درات لو جوړه نه چې د حرب نشیمانه خوشبي ترغيب دیاتا يا ولجينامونو انتن سر الله کتا وسيم داد کوې ده الله امداد وو کې الله او کلک به کې قدمو والذین داوسو بالمقابل حال ذکر کے دا کافروں اگسان چی کافران جی پتا سلو ملاکت دی پتا سلم علاکت دی زرا وذال اعمالو برباد دی دی برباد کړي دی الله همون دے کافروں ذال قذاب یان نو پسو دی چی جون کریو بض گنلیا کتاب شرلی گلی دیالنا د دیو قران ب دی دیو توحید ب دی سی د دیو جن الله ول اعمال برباد وابتا عاملون برباد کړی دی اللهم نهدو افلم يسيروا في الارض پس نه ګرځي ديو پزماکي وينظرو چوغوري سرنګوان جام زا کسانو چې مخ کې ولديو نا دمّر الله عليهم علاقات روسو الله او کافر الرم سالوا هم دغه چې حالات ديغه شانتي عذابونه کافر الاروس کړي زالکد ابري لذی کرک دي د دېو جنا بیا نل اچ بشک الله مولوی نامونو ماوین دې مومنانو وانل کافرین لا مولا لو مو کافران نشه راګه د پار مووین د کافر مووین نشته دا دې مالک دی نزکه د جوړ سر جنگو کوي زکه دې عمر کوي این اللہ بیشک اللہ تعالیٰ یدخیو الذین آمنو در نکی مومنان چا عمل کردے خود جنتون تا چی بیگی بلان داغی نولی دا والذین کفرو آغا کسان دا تخویب چی کفری کردے تمتاؤنا پیدا خلی ویا کول نا خوراک کئی لگ جو خوراک کئی دنگر دا دنگر وشانتے دنگر دا چو آخوا چندے لکی وی پاسی والاڑا شروع کی جن په والاڑا خوراک کئی ادر چیز الله غریق رحمت کې وی وخت سره بیانولا په یوه زمونږه کېلته یو کسان راغلو د کلی د اصلاح لپاره په ما سره ملال شو مه څه د کلی اصلاح کو انګريزي کې الفاظ <سؤال> وی چې موږ ویلی جیټ یو ویلی جیټ معنی د کلی اصلاح مور تو چې تاسو ویلی جیټ یې خو اصلاح لپاره کوئی خو تاسو هغه صورت معلوم دی چې پای کې د کلی اصلاح شته نه نمای قران کې دغه سورث ته چې پای کې د کل اسلام بیان یې سورې برابر مرته وي چې اغه نو هم بلد وکاله به دا سورته موږ اوسونه او کی جمع دا پقال کې ملې کیو هم یاشي ملې کی اپ تا کی ملې کیه اساس څنګه او یره کې یو غنټه کې موږ ته ولاسي قلم نرواس مار سورته یې ځان له ورکو په دې کې روډه را پوره منډه کې تودر توذره ما ته راځه مایه نه ځلای سن پیدا کړم سارو کارونو کوم روان شوم ته واپس ترالم دا ندی به ودی په وړاندې خوراک کوي یا کول نه کماتا کول انا پراک کوي لکه چې خوراک کې ډنګر څنګه چې ډنګر خوراک کې سمقصد نه ني سغم پکړني دیسې خوراک کې سغم پکړ نه ښه چیرې نو ما په سر ذمہارياني ني اوزو بتاکو ما حسین چھو خوراک زیاد کمارانا پادشیدہ سے نہیں وَنَّارَ اَوْرْمَسْوَى اللَّهُمْ زیدہو سیدولدی ودیم دا بیاد تخیف دنیوی وَقَائِ مِنْ قَرِيَتِن دیر دکلیوالنا یا شد و قوةن دیر سختی دی پتاقت کس تا دکلینا اگر کل اخرجت کا جو اسطلیتوم اللقناهم ذكر يا لاكړو ما فلا ناصر لهم نمداجي غي دره دغه سي وستا کلی ورا لاکم سوغ بهراني امدادونه کی دابيا حاضر کي د فرقه نو دوړلو اب من کان الا بينتين بصا جي پخكار دليل من کان الا بين اغصي پخكار دليل درغ بلنا نو بشان دا چا کي دوئیند لئو چه خیصشیت اصواملی بدعمل دا واتبو اوام روانی بغفر خواهش مسلول جنت اللتی مصال دا جنت وعد المتقون چه لوز شوه دا غی تو پریزگارو سرا فیانهارون پدیکی بیوالی ممائندو بو غیر آسین او نبی بد بویا دا بشارت ایغا جنت چه لوز شوه ده یو رو من ل لیې د پاییو نوې په در ش خوندنداغې دوه لیب شرابو او خوندبور کې سکون تا درې او لیبې د ګبیین مثپن روون داصدور لی شوي وله هم دو د پااره په دی کې ارګس میریئ او بخش شپ درب د دوونه کمقاریدون دې پشان دغه چا دیئ چ میشه د پور کې سکولی چ هغه د مع حمیمن اوبو بینې وقتو امامن پرکیو کلمی داغی کلمی داغی کلمی داغو سای ومینو میستمیو لیک بازی پدیو کیا گا دی چه غوی دی تا تا احوال دوانو احوال دکر کئی بازی پدیو کیا گا دی چه غوی دی تا تا دی تا دیو چودیستا دخوانا نووی لِلَّذِينَ اوتو لِلَمْ اَاقَسَانُ تَا چِ دا اوو تا مازا قالان فا دی پیغمبر سو بیا لکا دائیو کئ تاسوانوړو د صخر عجیب خبري کوله سريګياو صخر خبري کوله اوري د قران نا د دين مذهب جوړکی اولائک الذین داغسان جی مهر له الله جی پهونو باندې وتوابا روان جی په خپل خواهیشم د حاج ګرکې د مونيبینو مؤمنات اگسان اتدوا زاده هم هوذا زیات کیولر پوہ ارغسان چی دای دی مندلین زیات کیولر پوہ الله خزيات ای ارغسان چی اغي قران تراوغه زدل بیا مندلار په طرف ته قران زاده هم زیات کی دیولرا هوذن بصیرت مدارک وی بصیرتن و علما پو ول زیاتی کئ علم ول سوا کئ کم خلچ قران تراوغه زدل دا و علم خصوا کی پویا خصوا کی والذین آتدوا آگاهان چداري مونده له په طرف د قران زادهم هودا زیاتی درپوا واه تاهم تقاهم او برسول در مقام تقوا او مقام د تقوا تا مقایم تقوا تا جانونه انتظار نه کله خلق الا صا مگر د قیامت د قیامت, قیامت درات نو انتا دیوم شراشیوتنا صافا نه راغلی علامې د قیامت چیرته کله چې وترای شي قیامت ذکر او بندجو پن او بیا کلواله اوخه کې بیا پن نه قبلې پن ور قبلې دوه خندې چې قیامت نظر أغلې عذاب نظر أغلې راشه سمشه قرآن ته توجه کوو قرآن هدايت پلکا چې عذاب راغې بیا نه قبلې اوس مسله توحید jihad باندې مسلې دشاد د پاره کې چې الله توحید مخید شي د کافرانو زور کم شي فعلم پوشا انه شان دار لا اله الا الله نشتاج را مگر یو الله واستغفر لذنبك او طلب دارولو کا دخول بو جنو چلسټری می ختم کا واستغفر لذنبك او طلب دارولو کا دخول بو جنو الله ازما بو جنو ختم وا دانه چې خپل ګنا له بخنه ورل پیغمبر ګنا کله چې بخنه ورې څو غفرمانه او کو غفر په معه د بهخنی شي یا مضاف خب دی اوس د د پیر لزمبې اوومیک د خپلو م د ګنا د پااره به خ نهواړه د خپلو متو د ګنا کلموین او د پااره د میانو سړوم میانو والله یامو الله د پوهمو تقلله به کومو په زیې د وړی دوستستاسوو او سواب کوم په زیې د اوسې مومنان لولا انزلت صورت ول راون له شو صورت داوس دیمه سکی او صاحب منافقان بیان واي مومنان و یا غسان چې مانره په بچبا لولا انزلت صورت ول را اون شو صورت یو صورت وری بیان نشو یره پیغمبر موږ او صورت وری د jihad باره کې نه بیان چی موږ خوشاله شي ول را نه صورت د دل دا دله صورتتون کله چې را شو سرت محکمتتون مضبوط او ذوکره پیل کې تعال ځیکروشي په کې جنګ چې را تیاېګي. رایتلهنا انبا سان چې پروونونه دا کې د مارت انزورونه ګریبا تاته پهشان د نظر دغ چا چې ټه راغې پهغ دمر نه یو سرریمان ی قوټهمر راغلله لږ پسیږي بیا پهان نه لوو س دقل الله کلیيشالی الله سره لکانه خیر ل د وخوای لره فال عتون خشي یظورونه واتون وقول معرووفو په اولالهم پ قولویم ینظرورون لکه نظر مکشي په شان د اغ سړي چټ راغلی پاغماننمار په اولالهفل اولا یا خبر دې متي حد ده معتدا وصره ذا طاعت ون قول او لا لهم متدا طاعت ون طاعت او لا لهم دارس طاعت ون او لا خبر مقدم شو طاعت ون قول المعروف منل او خبره دا ور لډي او لا دا خبر دې او یا موتدہ حضب کئی موتدہ اصحا تلکل حالتو اولا لوم دقا حال دیر لائک تیدیو او طاعتن و قولم معروب دیر پار خبر حضب کئی خیر اللہم دا اولا لوم دا پارا موتدہ حضب کئی او دا طاعتن دا پارا خبر حضب کئی تلکل حالت او لوم دقا حالت چمخ کی بیان شو دارې خیر جوړلره او طاعت و قول معروف خير اللهم طاعت منل اقول خو منل اقول خو خير اللهم و جوړلره چې خپله خبره کوي خبره منل دا ولر خو نه يا طاعت و قول معروف تمام خرشوا او لالم سشو خبر مقدم شو طاعت و قول معروف منل او خبره خو اولالم دا ډیر خیری دی ولرا دیم چې دا خبر د متاشی او د ارستو مزداده محبوب خبر شي د دویم سره خبر حذف کئ زموږ کې سره متا حذف کئ معنی وسګي تلکل حالت اولالم دحال چې بيمان و درې دلي دا, دا لخوا او طاعت و قول معروف او خير اللهم او قول معروف او ډیر خیری فیضا ازمال امرو نکلجی مضبوط شیوکار فلو صدق اللہ قدیور الشایل دا الله سر دیور الشایلے چه بیلی مجیات کو کڑے وی فلو صدق اللہ قدیور الشایلے دا اللہ سر دا بخو دیر بخوا لکانا خیر اللہم دا وخو دیورا فحل آسیتم فحل آسیتم نیزی کہ ولایت درگیشتا اوستا دادو ولایت نہ دیا وللیتم اسیتم پائل اسیتم نیدین نیدین تولیتم دا تولیتم تو دی ولایت ندی تو مشی درگیشتا اوستا ولایت درگیشتا اوستا نہ انتو سیو فلاردین نہ تا سونیزی چھ پاسات بو کے بزمائیں تا سوم نېځي کتا سره مشري درګراش نه بیا پساد کوئ او جيم پالاسه تم نېځي تا سوم نېځي ان تا ولیا تم اعتراض نو کوو پساد وو کې ما دې ان تا سوم دزوري یاد ولایت نه ماخوذ یا تولي نه ماخوذ نه چې ولایت نه ماخوذ نه ولایت معنی څه دوستي معنا بسکوئی فالاسیتم نزیه تا سوئن تولیتم کچری ولایت درکه شتا وستا حکومت درکه شتا وستا نو پسات به کوئی بزمای کی پرے کوئی بخفل ولین تاسو بدبختای چې مشری درکه شین فرمانی کوي او یاد ته ولین ماخوز دی اوړدل فالاسیتم نزیه ان تولیتم کوړی قران نه ک قرآن نه شو ان تو سیروب الارضے فساد وکوي بزم ما او پري کوي وقت ولئي دا گسان دي فلانا فيذر الله فاصنمم كنكدي دي وا ماف سارم بلند دي کي دي سريگه پس سوچنه کي به قرآن کي عملا قلوب نفعا ولا بلکي پرنو ما ني جرند دي درند راغلي لئي دجرن جرند شي دا قرآن ته دي قرآن نلري ګرځي تخيف ان الذين يغنا گسان ارتدوا چا مرتد سلو عลาด باریں بخلو شگانو پسندینا چکر شے تیدا اشیتوانو سو ولنم شیطان خستکڑے اگیتا و ہملا لو مورت ور کڑے اگیتا زالکدا بہن نو پسور دی چدیو و وہ لذین کرہو الگسانو تا چائی بد گن لےو ما نزل اللہ شر لکل اللہ سنوتیوکم من وسا سمنو فی باذ الامر باذ کارونا کافر سر راز باذیو دا شاکیس مزد اور کو چاہ دیو دا کائفر سر راز بازی ہو اگو تو امام بتاسو خبرونا در کوئی حالات پر اوڑوں گی ذا لکتا نو بسوار دی چی دیوئی اللذین کریو آقا سامتا چی بدکن لئے ماند اللہ سنتیوکن فی بادی الامری منو بساسو بادی خبریں اللہ تعالیٰ پوڑے دی پرازونا دیو فکیف آسنگ بیدیو حال قلچ اخلی ساخ لے دون ملائک و حبا مخونا دیو شاگان دیو زال قدابیاننم بسو دیو چی دوی اتباو ما اسفت اللہ روان شو دیو فا اغبسی چی خبر کڑی دیو اللہ و کریو او دیو بدگنل دی رضا منتیاد اللہ فا احبت آمالا برباد کردی اللہ ملنا دیو دازہ جرور کئی اما حسیب اللہ جنفی قلوی مرضون گمان کیا کسان چلونو کې دی مرض الله اوخره جلاد غانم چراو بنواسي الله کيني لديو ديګړو نو کيني الله كارني کې ولينو ولونو شاه کزم خو خشل ارينا کوم ما خو درو تا تابري ديو فال عرب ته په جنو بديو بيسمام پنهو دديو نه خيدي نرم نرم له جیب استعماله او داي نه خيدي دي دي پارک عمل وکاي اتا کارو خو ديو او په پلا عارف پلا عارف فنم او په جنذورہ په لحن القول پلا بولې ځکې په لحن القول پلا بولې ځکې او په جنذورہ پلا بولې ځکې مان لو بولې ځکې وتا تمال المشي چدا دې قبلي دي من وا ته هو درو اته په جننه پلا بولې ځکې مان در می خبر دا سین خبر با چې چی قسم بو سرخوی زان بو سرخکارا کئی گوبتا گو با کئی منگا خوختلے پل عربتا هم بی سیما هم و لطارفا هم پی لانی القول الله لے جاکی اللہ تلا پوزے ساس ماملنو و لنبلو انکم خامقا دا ترغی برکی جاہتا از میرش کوم په تاسوو تهناالمل مجاین تر دی چېکارکم جهات کوون کې ساسوونه او کارکم سبرکوون کې او نبلو اخباره کوم خاکم سسو حالات یقینا کسان چې کوفرې کړ دی بندول کې دالهدن نه اوشاکوو او مخالبتې کرد دی پهشاکو رسوله مخالبتې کړ د بیابر من بعدې ما په داغ نه طب نه لو ملو ده چېکارشي تهدایت لا یذُرُ اللّٰه شیءَ شرِ ذَرن شور کوله الله لزربر الله مال نقصان رشن شره کوله زما دین کمین شر اوسه و سهوبې ته اعمالم برباد بکې الله مونږه دیو یا ای ولجن امن ایمان والو اتو الله خبرو منی دا الله خبرو منی پیغمبر عمر بعده خپلمنونه دا بیا ذکر کوي ان الذین کفروا و یکناکه سانچ انکار کله لجعن او بندول کی دا اللہ جننا بیامر شو کو فان دیو په حالت د کو پر توبه ونخا ولی یغفر الله لهم شر بخنه کی الله دی اوتا فلا تهینوا مسستیک وتدعو الى السلمی چرا بل خلق جوړی دان سولتا وان ظلم العلونا تا سوچتی الله تعالی سرر وليت رکم شر نالا کی تا سر عامه سوس یقینا جن دنیا دنیا ایبو و لاحون دا مشغلا لا لوبا مشغلا لاب و مشغلا داوی اللعب لوبتوی لوبا مشغلا وانتو امینو کتاس امان روو اوزانو بجکو دا شرکنا او تاکم اوجورکم دربه كتاب ساسو صاحبونا ساسو او نواری اللہ ساسو اموالکم تول مال نساسو اموالکم کلن تول نواری ایس الکم و اکدنو وار تول مالنا فیوخبه کم زور در مان روالی بیا بخل کوئی بیا باندلگوائی بیا به تاسو مال نه نه لګ پو فکر کوم او یو خرج غانه کوم الله کنی تاسو عامتون خبردار تاسو د کسانې تودعونه بللی شي چې خررج کوي د اللهبدین باید تاسو ک دی چا بخل کوي خو چا چې بخلو کو نه ی خللو یقین بخلکې پهپل ځان ځان سره بخکې مړه ماله او د بدن لګولو دی تنده لګې خو سره بخلکې ک نه. واللہ الغنی الا لایبه پروا او تاسیم محتاج و این د تو اللہ کو تاسم مخواړوي مخواړم یستبدل بدل کې وراله قوم سی واسه سنا ثم لا يكون ام سالکم بیا واسه بشانته بل براولی استاذ حشنتی بنی مار بدن بلګیوه